Egunon bai, 2000 eta bederatzigarren urtean atxilotu zuen polizia espainolak ibai estaibarlanda. Bizkaitarra da, Elorriokoa horrioko baina baina bizi da bere bikotearekin. Segi gazterakundaren aurkako sarekada batean eramantzoten, beste hogeita emeretzi euskal herritarrekin batera. Emeretzi hilabete preso egon ostean kalera aterazen, baina ez betirako, orain dikestaki, espetxera itzuli beharko duen ala ez. Urriaren amalauan hasiko da, segi gazterakundeko berrogei kideren aurkako epaiketa... Errealitate gordinari aurre egiteko prest dagoela aipatzen digu ibaik. Espainiar estatuaren partetik, txarrena, espero baitute, hauziperatuek. Guk ez dugu gehiagirik, espero, Espainiar estatuaren aldetik. Men alde bakarreko bideo bat egiten ari gara, eta guk bide hori gero eta gehiago sakon du, estatuak beste bidea gero eta gehiago sakon du. Egia esan, hitzak beti polita dira eta esperantzak ere bai. Baina ikusitan hor daukagun aurrean, batere diplomatiko correcto ta serio es den estatu bat edo, edo izateko era bat, es askiena kultura delako, ba gubeintza txarrenerako presgaude. Gero onabadator, pues sobeto, baina guk ez du guste Espainiaren estatua gure aurkako sententzian positiboa izatearen aldeko presiorik edo mugimendurik egingo diuen ikalderantzis. Badago fiskaltza, berak mantentzen ditu eskaerak, sei urteko eskaerak, eta ziur gaudena da, zeiatuko dela, orain arte bezala, salik pues, eta gazte geien ba, sententziatzen eta posible badu kondenatzen. Ego Euskal Herrian, ernai du izena gazte erakunde berriak, baina bertako bozera male batzuk, Madrileko Audientzia Nazionaletik pasa diraiada, terrorismoa goraipatzea zakusaturik. Espainiar estatuaren kriminalizazioak aurrera segitzen du, ezkerra bertzelaren baitako erakundean itzek, bakera begirako urratsak eman arren. Momentu hauetan ernairen aurka zitako kriminalizazioa entzuten eta ikusten aziala, egia esan asko gorarazten dit gure garaiko e, momentuak ez. Ez da berdina, egia esan gu 2008an atxilotu gintusten e, estatuaren Sorakeri represiborren erdian, baita ere gure aldetiko ba borroka soro horren erdian eta egiazan balde hortatik garaiak bai aldatu direla, ez baina askenean gu borrokatzen ginen da antolatzen ginen eta horregatik kriminalizatuta atzilotu gintutzen eta estatuak berdin jarraitzen du. Beraz gaur egun antolatzen eta borrokatzen den guztiari basorte berdina katuko saiolakoan nago Estatua aldatzen ez den bitartean eta esan dugunagatik estatua ez daldatu. Beraz ekuazio horren emaitza gureren berdina da, modu ez berdinan, agian orain ezingo dituzte berrogei personaat atxilotu batera, ziurrenik orain ezingo dute permititu hogeita hamanla bat hogeita zorzik, torturak salatu izana. errezetak edo parametroak aldatu dira baina ekuazioaren emaitza berdina da antolatzen da borrokatzen basara, Kriminalizatzen zaitugu eta behin kriminalizatua zaitugunean pues, justifikatua daukagu jendartearen aurrean, nola baiteko, erantzun bat edo bat ematera. Kenean baino ez da egin eta Estatua beti izan ditu mekanismo asko zerbait nahi duenean lortzeko. Hogeita hamala guatxilotuetatik, hogeita zortzik torturak salatu zituzten, eta Aro berri honetan alakorik gertatzea espero ezpada ere, Espainiar Estatuak antolatu eta borrokatzen den belaunaldi hororen aurka joko duela argidu Ibai Estaibarlandak. Gogoratu, urriko hilabete honetan, segin gazterakunderen aurkako hausiaz gain, erriko ostatuen hausia deiturikoa ere burutuko dela. Hots, orotara, Larogei Euskal Herritar bainan gehiago, ibiliko dira hainbat egunetan madrilera joan etorrian. Epaiketa politikoak direla diote, funtsik gabekoak. Eta gertatzen ari dena salatzeko, manifestaldia deitua dago urriaren hogeita zeian bilbon. Injustizien aurrean guztion inplikazioa eskatuz urriaren 26ko manifestaldira joateko deia luzatzen du ibaik Guk ez dugu eskatzen gurekiko atxikimendu pertsonala, gurekiko atxikimendu politikoa, guk plandeatzen dugun bakarra da injustizia asko gertatzen ari direla, kasu honetan guri tokatzen saigula, baina beste kasu askotan beste jende ezberdin bat i tokatzen saiola eta epaiketen aurkako manifestazio bat deitu dugu baina injustizia Zutien aurkako manifestazio bat da, ez? Atzokoa, herriraren aurkako eraso hori salatzeko modu bikainara izango da denokan elkartzea, bai presoak ona ekartzeko, bai eslariak etxera edo baita ere... Gure eskubide bai eskuntza, zeinbeste esparro ezberdinak aldarrikatzeko modua izango da. Modu ezberdin batean, baina azkenean, poez pues, injustizien aurrean guztiok imppliatu behargarelako ez. Urriaren hamalagoan hasten da beraz zaipatu bezala segiren aurkako ausia eta hamazazpian aldiz herriko ostatuen epaiketa.